Вашингтон, Ірвінг. Легенда про сонну лощину Приємна земля і сонця спалах У снах, які бачать заплющені очі Повітряні замки, що літають у хмарах Назавжди зникають літньої ночі Джеймс Томпсон Замок нетерпимості. У закутку однієї з тих просторих бухт, що заглиблюються в східний берег Гудзону, де річка роздається вшир, у давні часи голландських мореплавців цю частину водойми називали Тапанзі, а перетинаючи її, завжди розсудливо згортали вітрила та молилися про захист святому Миколаю. Там розкинулося невеличке містечко. Точніше, сільський портик, який дехто називає Грінсбургом. Хоча повсюдно він відомий під назвою Тарітаун. Свою назву поселення отримало ще в старі часи від сумлінних газдинь тутешнього краю через нестримну схильність їхніх чоловіків справляти посиденьки в сільській корчмі в базарні дні. Як би там не було, не можу поручитися за цей факт, а просто подаю інформацію задля того, щоб дотримуватись історичної достовірності. Неподалік від цього селища, десь так за дві милі, є невеличка долина, або, швидше, площина, оточена високими пагорбами яку можна назвати одним із найспокійніших місць у всьому світі. Нею протікає невеликий струмочок, який тихо шепоче і заколисує. Випадковий свист перепілки або стукатіння дятла – майже єдині звуки, що порушують цей врівноважений спокій. Пригадую, як в юності застрелив першу білку в цьому гайочку високих горіхових дерев, що затіняє один бік балки. Я плукав за здобичу до полудня, коли вся природа перебувала в стані особливого спокою і був вражений гуркотом своєї власної рушниці, який порушив суботній спокій навколо і багато разів повторився сердитим відлунням. Якщо я колись і захочу сховатись в якесь таке місце, куди можна втекти від цього світу і його суєти, з мрією спокійно провести решту свого неспокійного життя – то не знаю нічого кращого за цю маленьку долину. З огляду на спокій цього краю та своєрідний характер місцевих мешканців, котрі є нащадками перших голландських поселенців, ця віддалена місцина отримала назву Сонна Лощина. Дрімотна, мрійлива тамтешня атмосфера, здається, пронизувала все повітря довкола. Хтось переконує, що це місце зачарували вчені-німецькі лікарі ще в перші дні свого поселення. А інші, інші стверджують, що там справляв свої ритуали якийсь старий індіанський вождь, шаман і чародій свого племені. І відбувалося це ще до того, як цей край відкрив мороплавець Гудзон. Проте це місце і досі перебуває під впливом якихось магічних сил – що тримають у напрузі всіх добрих людей, змушуючи їх жити в постійному маренні. Вони люблять всілякі, незвичайні повір'я, періодично мають видіння, часто бачать дивні сни з минулого і чують музику та якісь голоси. А уся околиця насичена старовинними казками про примар і забубонами. Зірки та метеори падають неподалік долини частіше, ніж у будь-якому іншому місці, і нічне жахіття у дев'ятикратному вияві вподобало цю місцину для своїх розваг. А злий дух, який навідує цей зачарований край, вочевидь є ватажком усього бісівського поріддя і з'являється випостасі вершника без голови. Дехто подейкує, що це примара гесенського солдата, голову котрому відірвало гарматне ядро в одній із безіменних битв у часи війни за незалежність. І люди бачили, як він немов летів на крилах вітру в темряві ночі. Привид не обмежувався цією долиною. Іноді з'являвся і на сусідніх шляхах, особливо неподалік церкви. Дехто ж із найавторитетніших місцевих істориків, котрі були вкрай обережні, збираючи та сортуючи факти про це явище, стверджує, що тіло кавалериста і справді було поховано біля церкви, а почвара завжди повертається на місце своєї битви, переносячись, мов, нічний вихор, і що швидкість, якою вона іноді мчить уздовж долини, як опівнічна блискавка, пов'язана із запізненням і необхідністю повертатися на церковний цвинтар ще до світанку. Такий загальний зміст старовинної легенди, яка лягла в основу переказів, поширених у цьому царстві тіней. А примару у кожній домівці краю знають як вершника без голови із сонної лощини. Примітно, що згадана мною схильність до надприродного – не обмежується лише тубільним населенням долини. Вона непомітно захоплює кожного, хто там оселяється на якийсь час. Навіть тверезі та розважливі, наскільки це можливо, ступаючи в сонне царство, через доволі короткий проміжок часу, надихавшись тутешнього своєрідного повітря, починають марити, мріяти та бачити видива. Згадую про це миролюбне місце з найкращими враженнями. Адже саме в таких маленьких відсталих голландських долинах, які трапляються у розлогому штаті Нью-Йорк, і населення, і звичаї, і традиції залишаються незмінними. А великий потік мігрантів і нововведень, які спричиняють такі разючі зміни в інших частинах цієї неспокійної країни, зовсім не обходить місцевих мешканців. Долиниці Немов маленькі заводі зі стоячою водою поблизу стрімких потоків, озерця, де можна побачити соломинку чи бульку, що спокійнісінько хитаються, немов на якорі, або повільно кружляють у своїй іграшковій гавані, не порушуючи поспіху течії струмка. Хоча й минуло багато років відтоді, коли я вештався в сонячних відблисках сонної лощини, досі себе запитую. Чи не доведеться мені застати ті самі дерева і ті самі сім'ї на тому самому етапі життя у своєму захищеному лоні? У цьому закутку природи у віддалений період американської історії, тобто 30 років тому, був один гідний чоловік, якого звали Ікабот Крейн, і котрий перебував, або, як він сам казав, забарився у сонній Лощині, щоб навчати? тутішніх дітей. Він був уродженцем Коннектикуту, регіону, який постачає штати не лише мізками, а й робочою силою. Щороку звідти прибувають цілі легіони корчувальників лісу і сільських учителів. Прізвище Крейн дуже пасувало цьому чоловікові. Він був довготелесий, цибатий, вузькоплечий і з довгими руками та ногами. Кісті рук вилізали на цілу милю з його рукавів. Ноги більше нагадували дві лопати, а вся його постать була якась безглузда. Голова маленька та пласка зверху. Просто величезні вуха, булькаті, зелені, наче скляні очі, і довгий, як у кулика, ніс. Що нагадував флюгер, який опинився на шпилі, щоб визначити, куди віє вітер. Побачивши, як наставник погоджає схилом вітряного дня, коли його одяг розвівається і тремтить на тілі, можна було б прийняти чоловіка за якогось провісника голоду, що спустився на землю, або опудало, яке втекло з кукурудзяного поля. Приміщення його школи складалося з однієї великої світлиці, складеної з неотесаних колод. Вікна були частково засклені, а частково заліплені аркушами зі старих книжок. У години, коли не було уроків, школа охороняла закручена на ручці дверей лозинка, а віконниці стояли підперті кілками. Отож злодій міг би влізти туди без жодних зусиль. Проте натрапив би на певні перешкоди при вході. Ідею цю будівничі Йост Ван Гуттен найімовірніше запозичив у сільця на вугрів. Будинок школи стояв у віддаленій, але живописній місцині. Просто біля підніжжя пагорба порослого деревами, і на одному кінці галявини росла самотня грізна береза. Звідси тихий гомін учнів, які вголос вчили свої уроки, нагадуючи годіння вулика, добре було чути літнього дня. Час від часу школярів переривав авторитетний голос педагога, з інтонацією погрози або наказу, що інколи супроводжувалися свистом березового прутика і підганяли якогось ледаря на шляху до знань. Щиро кажучи, вчитель був сумлінним чоловіком і завжди дотримувався золотого принципу «Пожалієш різку – зіпсуєш дитину». Учні Кабота Крейна певна річ зіпсовані не були. Проте я не вважаю, що він був одним із тих жорстоких шкільних владик, котрі насолоджуються шмаганням своїх підданих. Навпаки, він чинив правосуддя розсудливо, а не строго. Наприклад, рятував від покарання спини слабких і перекладав тягар на сильних. Милував хирлявого нещасного шмаркача, який тремтів при найменшому помаху лози, але справедливість при цьому нітрохи не страждала завдяки подвійній порції різок широкоплечому голландському вітрогону, який хизувався своєю безстрашністю та під березою нітився і хмурнів. Вчитель називав це виконувати свій обов'язок перед батьками і ніколи не накладав покарання без вельми втішного для покараного застереження про те що завдяки впевненості наставника в позитивних наслідках він запам'ятає це і дякуватиме йому до кінця своїх днів. Коли ж шкільні уроки закінчувалися, вчитель навіть ставав супутником і приятелем для старших хлопців. У святкові дні супроводжував малюків додому, особливо тих, хто мав симпатичних сестер або хороших господинь матерів, у котрих полиці з ніколи не були порожніми. Отож, йому справді вдалося підтримувати хороші стосунки з учнями. Прибутки від школи були такими мізерними, що їх заледве вистачало педагогові на хліб щоденний. Крейн був справжнім ненажерою, хоч і худий, але апетит мав, як у анаконди. І щоб втомувати його, намагався згідно зі звичаями цього краю засиджуватися та харчуватися в оселях фермерів, їх дітей він навчав. Таким чином вчитель жив тиждень в одних, після чого переселявся до інших, разом із усім своїм куцим майном, яке перев'язував бавовняною хустиною. Щоб не надто обтяжувати гаманці своїх сільських меценатів, котрі розглядали втрати на шкільну освіту як непосильний тягар, а вчителя як ледащо, Наставник вигадував різні способи показати себе корисним і приємним. Час від часу допомагав фермерам у легших роботах по господарству, сіяв, водив коней на водопій, приганяв корів із пасовищ і рубав дрова на зиму. Тоді він відкидав всю свою панівну гідність та абсолютну владу, з якими володарював у своїй маленькій імперії школі, натомість ставав дивовижно м'яким і люб'язним. Чоловік знаходив вдячність в очах матерів, присвячуючи час дітям, особливо малюкам, і як сміливий Лев великодушно тримає ягня, так він висиджував із дитиною на одному коліні, водночас похитуючи ногою колиску впродовж кількох годин. Попри всю свою зайнятість, парубок був ще й місцевим диригентом і на цій посаді отримав багато дзвінких шилінгів, навчаючи молодь співати псалми. Це додавало йому марнославства по неділях, коли він ставав перед купкою обраних співаків. Молодик диригував, не дуже зважаючи на пароха, його виразний голос звучав набагато гучніше за голоси решти вірян. У цій церкві й досі лунають якісь дивні рулади, які чутно навіть за півмилі на зовсім протилежному боці Мельникового ставка. Кажуть, що вони дуже нагадують співи, які вичавлював із себе ікабот Крейн. Так, за допомогою невибагливих, маленьких, але цілком геніальних хитрощів, про які зазвичай кажуть всіма правдами та неправдами, порядний педагог заробляв копійчину, а всі, хто нічого не тямить у розумовій праці, вважали, що в чоловіка просто чудове та безтурботне життя. Учитель, це зазвичай особа, котра користується певною повагою в жіночої частини села. Він вважається чимось вищим, джентльменом, котрий має надзвичайно вишуканий смак, досяг вчених висот і поступається знаннями лише пароху, його прихід викликав невеличке хвилювання за чайним столиком у фермера і змушував подавати якусь нестандартну страву, пиріг або тістечка та навіть діставати срібний чайник. Нашому вченому не бракувало і посмішок тутишніх паночок між службами божими по неділях, коли він з'являвся серед них на церковному подвір'ї. Відтак учитель збирав для них плоди із диких виноградників, що обвили всі навколишні дерева. Читав задля розваги всі епітафії на надгробках або гуляв із дівочим почтом уздовж берегів мельникового ставка. А в той час місцеві парубки пленталися позаду, заздрячі його вишуканій елегантності та спритності. Через таке напівмандрівне життя читель перетворився на своєрідну газету, яка розповсюджувала цілий букет місцевих пліток від оселі до оселі. Тому його завжди зустрічали на порозі із задоволенням. Крім того, жінки шанували парубка як людину ерудовану оскільки педагог прочитав до кінця кілька книг і знав на пам'ять історію відьмаків Нової Англії – Коттонометера, у правдивості якої, до речі, ні крапельки не сумнівався. У цілому його неймовірна проникливість дивним чином поєднувалася із щирою довірливістю. Апетит до чарів він мав неймовірний, а його спроможність переварити важкостравне була незвичайною і обидві названі схильності міцніли в ньому в міру перебування в цьому зачарованому краї. Жодна розповідь не була занадто брутальною чи жахливою для його ненажерливої пельки. Часто парубка бачили вже після того, як закінчувалися шкільні заняття в день, на ложі з конюшини на березі невеличкого струмка, що протікав по сусідству зі шкільним будинком, Розлігшись, він студіював найвибагливіші казки метра, аж поки вечірні сутінки не спускалися на друковані сторінки, роблячи їх невидимими. Потім вчитель плентався стежкою вздовж болота, річечки та жаского лісу до місця, де він зараз жив, і кожен відголос природи у вечірню годину ворохобив його збуджену уяву. Стогін дрімлюги на пагорбі Квакання деревної жаби провісниці бурі, зойки погача або раптовий шелест крил розтривожених птахів, що облаштувалися на ночівлю в гущавині. І навіть світляки, які найяскравіше сяють у найтемніших місцях, лякали чоловіка, коли раптово спалахували на його шляху. А якщо випадково якийсь величезний жук ударявся об нього, несправедливо обганяючи, Бідолаха готовий був померти, уявляючи, що його торкнулася відьма. У таких випадках, щоб заглушити думку або відігнати від себе злих духів, єдиним способом порятунку для вчителя було співання псалмів. А добрі мешканці сонної лощини сиділи вечорами на призьбах своїх осель і торопіли, чуючи ці гнусаві мелодії «Солодкі та протяжні» що долинали з далекого пагорба або з боку затуманеної дороги. Іншим джерелом неабиякого задоволення для нього в довгі зимові вечори були теревені з голландськими бабусями, коли вони сиділи, повернувшись до пічки, в якій пеклися яблука, шиплячі та лопаючись від вогню, і розповідали дивовижні байки про привидів і бісів. Нечисті поля, зачаровані руїни, замовлені мости, зачакловані будинки, а особливо про гестинського кавалериста або вершника без голови із сонної лощини, як його іноді називали. Він, своєю чергою, цілком задовольняв апетити слухачів своїми оповітками про чаклунів, а також повідомляв про погані прикмети та таємні звуки, що витали в повітрі Коннектикуту, коли там з'явилися перші переселенці. Крім того, дивував присутніх своїми думками про комети та падучі зорі і тривожив фактом, що Земля обертається, і люди по півдоби живуть з голов. Але завтіху притулитися до пічки, за дверцятами якої палах котів радісний вогник від дров, і куди, звісно, жоден привид не насмілювався пхати свого носа, йому доводилося дорого розплачуватися, повертаючись додому в супроводі жахіть. Які химерні силуети і тіні вставали на його шляху в туманному та лякливому блимані сніжної ночі? З якою тугою він споглядав на який стремтячий промінчик світла, що пробивався з-під фіранки далекого вікна? Як часто торопів перед засніженим чагарником, який, як стіна, перегороджував по дорожньому шлях? Як часто холоднів від страшного неспокою, наляканий відлунням власних кроків по закутому льодом морішку, Навіть не наважувався глянути через плече, боячись побачити, що хтось із потойбіччя женеться за ним. А як часто впадав у повний відчай від завивання вітру серед дерев, гадаючи, що це сам гесенський вершник шукає свою голову. Усе це, однак, було просто нічними страхами, ілюзіями, що примарно виникають у темряві. І хоча свого часу паробок бачив достатньо духів і неодноразово стикався під час своїх самотніх мандрівок з діяннями сатани, світло все ж таки зводило на нівець усі ці видива. І він прожив би щасливе життя, попри нечистого і всі його вибрики, якби дорогу йому не перетнула істота, що може нашкодити смертній людині більше, ніж привиди, гобліни і усе відюмське поріддя вкупі. Маю на увазі жінку. Серед шанувальників музики, котрі збиралися ввечері раз на тиждень, щоб отримати настанови в псалмоспівах, була і така собі Катріна Ван Тасель, донька та єдина спадкоємиця одного заможного голландського фермера. Вона була квітучою, свіжою панною 18 років, пухкенькою, як корібка, дозрілою, манливою і з такими рожевими щічками, як персики в саду її батька. Дівчина славилася не лише своєю вродою, але й майбутнім спадком. Вона була маленькою кокеткою, що виявлялося навіть у манері одягатися, у поєднанні з старовинною та сучасною моди, що найбільше підкреслювала чарівність дівчини. Вона носила прикрасу з чистого жовтого золота, яку її прабабуся привезла із Сардама звабливий старомодний корсаж і провокаційно коротку спідницю, що оголювала найстронкіші ніжки в усій околиці. кабут Крейн мав м'яке та велелюбне серце і не цурався прекрасної статі. Не залишається сумнівів, що такий спокусливий шматочок за короткий час знайшов схвалення в його очах. Особливо після того, як він навідав цю свою ученицю в її батьківській оселі. Старий Балтус Вантасель був ідеальним зірцем успішного, задоволеного собою ліберального фермера. Він рідко, щоправда, поширював свої погляди чи думки за огорожу власної ферми, але в межах свого маєтку чоловік почувався затишно, щасливо і цілком добре. Він був задоволений своїми статками, але не хизувався ними. Пишався повним достатком, а не способом життя, який вів. Його твердиня розкинулася на берегах Гудзону, в одному із тих зелених затишних родючих куточків, в які голландські селяни дуже полюбляли осідати. Високий в'яз розкинув своє широке гілляча, а з його коріння витікало джерелом м'якої та солодкої води що струменіла з добре прилагодженої тут бочечки. Вода перетікала, виблискуючи в траві, до сусіднього струмка, який тихо дзюрчав серед карликових верб і вільшанки. Неподалік на фермі стояла велика комора, що могла б за потреби служити приміщенням для церкви. Кожне вікно і щели на будівлі здавалося ось-ось лусне від фермерських статків. Зранку до вечора чулися звуки ціпа, Ластівки та шпаки збирали зерно і весело щебетали під стріхою. Цілі зграї голубів, деякі одним оком спостерігаючи за погодою, інші ховаючи голови під крило або схиляючи їх на свої груди, а ще інші, надимаючись, воркуючи і кланяючись своїм самичкам, тішилися сонячному світлу на дахах. Гладкі неповороткі свині, навдивовижу спокійні, рохкали в затінку хліва, з якого час від часу, щоб хапнути повітря, вибігали поросята. У водоймі неподалік плавала велетенська ескадра білосніжних гусей, які конвоювали цілий флот качок. Полки індиків заповнювали своїм гоготінням фермерський двір. А це сварливим, невдоволеним плачем нагадували схильних до чвар газдинь. До всього цього перед коморою походжав галантний півень – взірець чоловіка, воїна та бездоганного джентльмена. Він махав своїми блискучими крилами, напинався від гордощів, що переповнювали його серце, іноді дряпав землю ногою, а потім гречно закликав свою голодну родину поласувати соковитим шматочком, який зумів виявити. Педагогові аж слина потекла, коли він побачив цю розкіш, що обіцяла цілу зиму в достатку. Його зажерлива уява малювала собі кожного підсвинка з пудингом у жовті та яблуком у пиці. Голуби щільно вкладалися в ложа смачного пирога і вкривалися хрусткою з коринкою. Гуси плавали власному жирі, а качки чарівно тушкувалися в печі, як щасливі подружні пари, щедро политі цибулевим соусом. У свинях він бачив лише тоненько нарізані шматочки печені і соковиту смачну шинку. Індичка в його очах уже оберталася на рожні із шийкою під своїм крилом і, певна річ, з намистом із солодких ковбасок і навіть яскравий півник лежав на спині у гарнірі із задертими лапками, ніби благаючи помилування, яке лицарський дух зневажив просити за життя. Як тільки вражений Ікабот уявив собі все це, і як тільки його банькаті зелені очі покинули ці ситні пасовиська, багаті лани пшениці, жита, гречки і індіанської кукурузи, а далі сад з рум'яними плодами – що оточував теплий будиночок вантаселів, його серце запрагнуло дівчини, котра мала успадкувати всі ці статки, а уява наповнилася ідеями, як легко можна було б перевести їх у готівку, а гроші вкласти у широкі простори дикої землі та дерев'яний палац у якійсь глушині. Несамовита фантазія Парубка вже була цілковито поглинута реалізацією його надій, та подарувала йому образ квітучої Катріни з цілим виводком дітей на підводі, завантаженій домашнім крамом, з горщиками та чайниками, що торохтіли під нею. Він бачив себе верхи на конячці з лошаком позаду дорогою в Кентукі, або Теннесі, або бозна куди. Коли ж молодий увійшов до хати, то його серце було остаточно підкорене. Це був один із тих просторих будинків, зрубів, але з низькими похилими дахами, збудованими у стилі, привезеному першими голландськими поселенцями. Карнизи були низько опущені і утворювали під дашок, що рятував у негоду, під ними висіли плащі упряж, розмаїтий реманент, потрібний у господарстві, та сіті для риболовлі в річці неподалік. Лавки по підстінами призначалися для користування в літню погору Прядка стояла в одному закутку, а маслоробка – в іншому, що вказувала на різноманітні способи використання цього просторого ганку. Звідси цікавісті кабота проникла в сіни – центральне місце всієї оселі та осередок звичного перебування. Тут парубка вразили ряди блискучого олов'яного начиння, що вишукувалося в довгому буфеті та засліплювало очі. В одному кутку стояв величезний мішок куделі, готової для прядіння, в іншому лежав шмат вовняної тканини, знятої із станка. Качани індіанської кукурудзи, в'язки сушених яблук і персиків, розвішані веселими низками вздовж стін – Чергувалися з гірляндами гіркого перцю, а прочинені двері вели до світлиці, де стояли крісла та столики з темно-червоного дерева, що вилискували як дзеркала. Декоративні апельсини та черепашки прикрашали коминок. На нитках над ними були підвішені яйця чудернацьких птахів, а з-під стелі, посеред кімнати, звисало величезне яйце страуса. Кутова шафа, двері якої навмисно залишили відхиленими, демонструвала величезні скарби – старовинне срібло та вишукану китайську порцеляну. З цієї миті Ікабот накинув оком на ці казкові статки, що вкрай збурили його розум. Єдине завдання молодика полягало лише в тому, як здобути прихильність незрівняної доньки Вантаселя. Проте, щоб досягти такої мети, треба здолати більш реальні труднощі, ніж ті, що випадали на долю якогось нещасного лицаря, котрий рідко натрапляв на щось інше, окрім велетнів, чародіїв, вогнадишних драконів та інших легкозборимих супротивників. Та змушений був пробиватись крізь залізні чи мідні ворота і мури неприступного замку, щоб дістатися туди, де тримали даму його серця». Усе це лицар проходив так само легко, як дехто добирався до начинки різдвяного пирога. І тоді красуня дарувала йому природно свою руку. І Кабот зі свого боку мав здолати шлях до серця сільської кокетки, що лежав через лабіринт примх і забаганок, які породжували нові труднощі та перепони. Йому доведеться зіткнутися з натовпом страшних суперників із плоті та крові. Численних сільських шанувальників, котрі чатували на підступах до її серця, пильно та сердито наглядаючи один за одним, але готові об'єднатися в спільній боротьбі проти якогось нового конкурента. Серед них найгрізнішим супротивником був кремезний, метушливий і запальний молодик на ім'я Авраам, або по-голландськи Бром. Бром ван Брунд. Місцевий герой, котрий славився своїми подвигами, силою та жорстокістю. Це був широкоплечий і м'язистий телепень із коротким кучерявим чорним волоссям, неоковирний, але й не те, щоб неприємної зовнішності, в якій поєднувалися зухвалість і нахабство. З огляду на могутню статуру Геркулеса і неймовірну силу, він отримав прізвисько Бром Бонс, за яким його всюди і знали. Ще він здобув славу напрочуд спритного вершника, що вправлявся на коні не згірш татарина. Був першим у всіх перегонах і найсильнішим у пароботських поєдинках. А оскільки фізична сила завжди є переконливим аргументом у сільській місцевості, Бромбонс виступав суддею в усіх суперечках і, збивши свою шапку на Бакир. Виносив присуд безапеляційним тоном, який не передбачав ні невдоволення, ні заперечення. Він завжди був готовий як до бою, так і до витівок. Але мав швидше запальну, ніж лиху вдачу. З його зневажливої натури назовні виривалося молодече почуття гумору. У нього було троє-четверо товаришів, котрі вважали його взірцем для наслідування – і на чолі цього почту він роз'їжджав околицями, беручи участь у кожній бійці або забаві. У холодну пору його вирізняла хутряна шапка, увінчена хвостом лисиці, і коли місцевий люд на сходинах помічав цей впізнаваний головний убір ще здалеку на чолі загону відчайдушних вершників, то завжди очікував на шквал. Іноді ватага мчала повз сільські хатини опівночі з вигуками і лементом нагадуючи війська козаків. І бабусі, прокинувшись зі сну, прислухалися якусь мить, квапливо хмурніли, а потім зауважували, хай йому грець тому брому бонцо і його банді. Сусіди спостерігали за ним зі страхом, захопленням та доброзичливістю водночас. А коли в околиці спалахував божевільний скандал, чи ісчинялася сільська бійка – Завжди хитали головами, не сумніваючись, що до цього доклався Бром Бонс. Цей романтичний герой довгий час волочився за квітучою Катріною, обравши її об'єктом своїх непристойних залицянь. І хоча ці залицяння більше нагадували ніжність та турботу ведмедя, усе шепотіли, що дівчина не розвіяла надії парубка. Його прагнення слугували сигналами для решти кандидатів котрі звільняли дорогу, не бажаючи завадити левові в його амурах. Тому коня-молодика не раз помічали прип'ятим до конов'язі Вантаселя Антаселя недільного вечора. Це була ознака того, що його господар упадає або, як він казав, в'ється десь усередині. Тому інші шанувальники відступали у відчаї і переносили свої змагання в інші закутки. Ось такий грізний був суперник, із яким і каботу крейну доведеться зіткнутися. Зваживши всі нюанси, навіть душий за нього чоловік зійшов би з дистанції, а набагато розумніша людина просто впала б у розпач. Проте у вдачі цього молодика щасливо поєднувалася поступливість і наполегливість. І з вигляду, із характером гнучкий, приємний, але міцний. Інколи він міг зігнутися, але ніколи не ламався. Часом доводилося схилитися навіть під найменшим натиском, та в якийсь момент, зовсім непомітно, парубок випрямлявся і ніс голову так само високо, як і раніше. Відкрито стати на герцці з таким суперником було б шаленством. Адже Бром не належав до людей схильних поступатися своїми вподобаннями і був коханцем пристраснішим за самого Ахіла. Тому і Кабот досягав свого тихим і м'яким натиском. Прикриваючись статусом учителя співів, він часто навідувався в цю оселю. Проте вдався до цього зовсім не тому, що остерігався втручання батьків, яке так часто стає каменем спотикання на шляху закоханих. Балтус Вантасель мав просту, поблажливу душу. Він любив свою доньку навіть більше за свою люльку. І як мудра людина, її люблячий татусь, ні в чому їй не перечив. Його порядній маленькій дружині також було не до того, щоб до чогось прислухатися, бо була поглинута господарством та турботами про домашню птицю. Жінка вважала, що качки та гуси – дурні птахи і за ними постійно треба наглядати, а дівчата можуть попіклуватися про себе і самі. Ось чому заклопотана молодиця метушилася по будинку або пряла в одному кінці синей, у той час як чесний Балтус димів своєю вечірньою люлькою в іншому, спостерігаючи за подвигами маленького дерев'яного воїна, Прикріпленого на верхівці комори, який, тримаючи по мечу в кожній руці, боровся з вітром. Отож і кабот міг проводити час із донькою біля джерела під великим в'язом або гуляючи у сутінках у пору настільки сприятливу для красномовства закоханого. Волію не знати, як жіночі серця здаються та як їх завойовують. Для мене вони завжди були загадкою і предметом захоплення. Декотрі жінки, схоже, мають лише одне вразливе місце і одну шпарину для ключа, в той час як інші надають безліч можливостей, і їх можна завоювати тисячами різних способів. Великий тріумф – досягти бажаного першим способом. Але найкращим свідченням майстерності стратега є володіння другим – Бо людина має битися за кожне вікно і кожні двері своєї фортеці. Той, хто завоює тисячу пересічних сердець, має право на загальне визнання. Але справжнім героєм є той, хто упокорить норов кокетки. Певна річ Бромбонс був аж ніяк не лицарем, і з того моменту, коли за справу взявся і кабот Крейн, шанси попереднього помітно знижувалися. Його коня більше не бачили прип'ятим до конов'язі недільного вечора, і смертельна ворожнеча поступово посилювалась між ним і наставником із сонної лощини. У Брома було все ж таки трохи брутального лицарського духу, тому він прагнув у відкритій битві відстоїти свої претензії на руку дівчини у чистому полі відповідно до свого розуміння лицарських вчинків у давні часи. Але і кабот надто добре усвідомлював силу свого суперника, щоб стати з ним на герць. Він чув вихваляння поламати ребра супротивнику, скласти вчителя вдвоє і запхати на полицю в приміщенні школи. Педагог був занадто обережний, щоб надати супернику таку можливість. Його послідовне й уперте моролюбство не залишало Бромові жодної альтернативи, крім тієї, щоб вдатися до засобів сільської дотепності в яких він вважався фахівцем і накинутися на свого суперника зі звичними своїми жартами. І Кабот став об'єктом химерного переслідування з боку Бонса та його банди шалених вершників. Вони спустошили досі мирне його місце. У школі співів забили комен, а однієї ночі вдерлися всередину, незважаючи на хитру застережну конструкцію із закрученої лозини і віконниц з хілками, Та наробили такого бешкету, що бідний учитель подумав, ніби до нього навідалися відьми для свого шабашу. але ще більше вражало те, що Бром користав із будь-якої нагоди, щоб виставити суперника бевзем у присутності володарки свого серця, навчив свого собаку скимлити і називав тварину гідним суперником і кабота, що не гірше за нього голосить псалми. Так тривало якийсь час без особливих змін ситуації, що склалася в обох ворожих станах. Одного прекрасного осіннього дня Ікабот, перебуваючи в замріяному настрої, сидів на високому ослінчику, з якого зазвичай спостерігав за всіма подіями в своєму маленькому царстві. У руці тримав лінійку, наче скіпетр деспотичної влади. Лоза правосуддя висіла на трьох цвяхах за його престолом, постійно погрожуючи порушникам, тоді, як на столі перед учителем, можна було побачити розмаїтті предмети контрабанди та заборонені види зброї, виявлені в кишенях ледачих хуліганів. Недоїдені яблука, пастки для мух і цілі легіони завзятих маленьких бойових півників, зроблених із паперу. Либонь нещодавно був учинений якийсь жорстокий акт правосуддя – Бо учні працелюбно схилилися над своїми підручниками або нишком шепотіли, стежачи одним оком за наставником, котрий наглядав за своїми підступними підопічними. Тиша в класі аж дзвеніла. Її раптово порушила поява темношкірого, одягненого у вовняну куртку з каптуром, вовняні штани і округлу шапку, схожу на головний убір «Меркурія». Він сидів верхи на дикому необ'їждженому Лошакові і керував ним мотузкою замість вуздечки. Прибулиць під'їхав до дверей школи та запросив Ікабота відвідати свято або вечорниці, що відбудеться наприкінці цього дня в Мінгра-Ван-Таселя. Він передав своє послання з урочистим виглядом, намагаючись грамотно говорити, як усі темношкірі у випадках, коли виконували доручення такого типу. Відтак, сповнений важливості та терміновості своєї місії, вершник перестрибнув через потік, і тільки його і бачили. Усе це спричинило метушню та гамір у доти спокійному класі. Учні співали свої уроки, не зупиняючись на дрібницях. Ті, хто був меткіший, безкарно пропускали більше половини текстів, а ті, хто припізнявся, засвоювали вивчене за допомогою лозини, що хрістала по їхніх спинах, від чого сприйняття матеріалу пришвидшувалося, і важкі слова швидше вимовлялися. Підручники були розкидані, замість того, щоб шикуватися на полицях. Чорнильниці перевернуті, лавки попадали, і вся школа спорожніла за годину до призначеного часу. Здавалося, що на волю вирвався цілий табун молодих бичків, які бешкетували на зеленому лузі, радіючи своєму дочасному звільненню. Галантний Ікабот згаяв щонайменше півгодини на свій туалет і якнайретельніше почистив, правду кажучи, єдиний, чорного кольору, але поруділи від часу костюм. Він влаштував собі оглядини перед уламком розбитого дзеркала, яке висіло в школі. Щоб з'явитися перед своєю коханою, як личить справжньому кавалерові, парубок позичив коня у фермера, котрого зараз проживав, старого холерика голландця на ім'я Ганс Ван Ріпер. Так старанно міг готуватися в дорогу лише середньовічний лицар, котрий вирушав на пошуки пригод. Вважаю, що з метою цілковитої відповідності істинному духу романтичної історії доцільно подати короткий опис зовнішності і обладунків мого героя та його коня. Тварина, на якій сидів учитель, була виснажена роботою за плугом і, мабуть, залишила на полі майже все, окрім свого норову. Сухоребра та кошлата з оверчою шиєю і головою схожою на молоток Руда грива і хвіст сплуталися і були всіяні реп'яхами. Одне око вже нічого не бачило за більмом, а інше виблискувало, наче в ньому сам чорт сидів. Колись це був вогонь, а не огир, якщо судити по імені Порох, яке носила шкапина. Насправді ж він був улюбленцем свого господаря, дратівливого ван Рипера, котрий свого часу мав славу завзятого вершника і дуже ймовірно передав тварині частку своєї вдачі, бо незважаючи на старий і занехаєний вигляд, коли кінь дивився, здавалося, що сам диявол ховається в ньому більшою мірою, ніж у будь-якому молодому лошаку в околиці. І Кабот був відповідним вершником для такого коня. Він їздив із короткими стременами, так що ноги його майже торкалися сідла а гострі коліна стирчали, як у коника-стрибунця. Батіг тримав у руці перпендикулярно, як скіпетр. І коли коняка підстрибувала, рухи його рук нагадували махання крилами. Маленька вовняна шапчина сунулася майже на ніс, прикриваючи вузьку смужку чола, а поли його чорного плащика облягали хвіст коня. Саме так виглядали і кабот, і його кінь, коли вони виїжджали за ворота Ганса Ван Рейпера. І це було видовище, яке рідко, коли можна побачити, при денному світлі. Як я вже казав, стояв прекрасний осінній день. Небо було ясне та безтурботне, а природа одяглася в багату золоту ліврею, яку ми завжди пов'язуємо з уявленням про достаток. Ліси начепили статечні брунатні та жовтні кольори, а деякі ніжні дерева були вкриті паморозю і виблискували оранжевими, фіолетовими та червоними барвами. Високо в небі виднілися зграї диких качок, білки перегукувалися у букових і горіхових гаях, а замислений свист перепілки подекуди долинав із сусідних прибраних полів. Маленькі птахи влаштували свої прощальні бенкети – у захваті цвірінькаючі та радіючі вони стрибали з куща на кущ, з одного дерева на інше, безтурботні та легковажні, бо навколо панували великий достаток і пожвавлення. Пурхала пихата коноплянка, улюблена здобич мисливців, узиваючись пронизливими та сварливими нотками. Чорні дрозди літали темними хмарами. Стокотів золотокрилий дятел зі своїм малиновим капелюшком, широкою чорною смужкою, подібною на намисто, і яскравим пір'ям. омелюхи тріпотіли крильцями з червоними краєчками та хвостиками з жовтими кінчиками. І на голівках також мали маленькі шапчини з пір'я. Голуба сойка, галаслива чепорунка у своїй блакитній блузці та білосніжній білизні щебетала та цвірінкала, вклонялася, присідала і згиналася, прикидаючись, що приятелює з кожним співаком у гайочку. Поки Ікабот повільно трюхикав по дорозі, його очі, широко відкриті на все, що має стосунок до кулінарного достатку, насолоджувалися скарбами веселої осені. З усіх боків він бачив щедрий урожай яблук. Деякі плоди висіли важким тягарем на деревах, інші вже були зібрані в кошики та діжки для продажу на базарі. Ще інші, насипані високими горами, чекали, коли їх перепустять на сидр. Далі споглядав на розлоги поля індіанської кукурузи з-під листяного покриву на кожному стеблі, якої виднілися, обсипані золотом чубчики, викликаючи в уяві тістечка та заварні пудинги. Під кукурудзою лежали жовті гарбузи, обернувши свої гладкі і округлі животи до сонця та обіцяючи в майбутньому Розкішні пироги. Вершник минав запашні гречані поля, що віддавали запахом вулика. Побачивши їх, чоловік відчував на язиці смачні млинці, добре обсмажені та приправлені медом чи патикою, делікатною маленькою рученькою, Катріний вантасель. Насичуючи таким чином свою уяву низкою солодких думок і цукрових мрій, гість просувався вздовж шеренги пагорбів з яких відкриваються найгарніші краєвиди на Могутній Гудзон. Сонце поступово ховало свій широкий диск на заході. Розлогий та панзі лежав нерухомий і нагадував дзеркало. За винятком легких бриш, що то тут, то там хвилювали поверхню, витягаючи та продовжуючи синю тінь далекої гори. Кілька бурштинових хмар, Висіли в небі, не потривожені жодним подихом вітру, який міг би їх нагнати. Горизонт, що спершу палав золотавим відтінком, поступово міняв свій колір на соковитий яблучно-зелений, який перетворювався в небесно-блакитний. Косий промінчик, що затримався на залізнених краях урвищ, які де-неде нависали над річкою, зникав у темно-сіро-фіолетовій кам'янистій глибочині. У далечині віднілося маленьке суденце, що повільно спускалося вниз за течією з вітрилом, яке безжурно звисало зі щогли. А оскільки у нерухомій водії відзеркалювалося небо, то здавалося, що кораблик наче ширяє в повітрі. Підвечер Ікабот нарешті дістався до маєтку пана Вантаселя і застав там гордість і весь цвіт краю – літніх фермерів. Одна шкіра та кості у домотканних плащах і бриджах, синіх панчохах і величезних черевиках із вибагливими пряжками. Біля них зливалися їхні хирляві, але жваві дружини у цупких очіпках, коротких сукнях і довгих спідницях, також домашньої роботи з ножицями та шпильками в торбинках на поясі. Паночки були одягнені, як і їхні матері, за винятком випадків, коли солом'яний капелюшок, пістрява стрічечка або біла сукня засвідчували вплив міських віянь. Поруч стояли сини в коротких кожухах із рядами величезних мідних гудзиків. Їхнє волосся було заплетене за тогочасною модою в косички, особливо в тих, кому вдавалося для таких цілей купити шкіру вугра яка по всьому краю вважалася засобом для зміцнення волосся. Бромбоне був головним героєм цього свята. Він приїхав на вечорниці верхи на своєму улюбленому шибайголові. І цю істоту, як і господаря, переповнювала зла сила, якою ніхто крім нього не міг управляти. До слова, парубок славився тим, що віддавав перевагу норовистим тваринам, схильним до всіляких вибриків, що піддавали вершника постійному ризику скрутити собі в'язи, бо вважав слухняну, добре вишколену коняку, недостойною хлопця його вдачі. Даремною справою було пописати той чарівний світ, який відкрився погляду мого героя, коли він увійшов у світлицю Вантаселя. І це були не дівчата, котрі вражали своїми пишними формами з розкішними відтінками рум'яного та білого, а зваблива чарівність справжнього голландського святкового стола в розкішній осінній період. Він був заставлений тацями з різними тістечками, від вигляду яких відбирало мову і рецепти яких відомі лише досвідченим голландським господиням. Були там і горіхові пончики, хрусти, Солодкі торти з листкового тіста, їмбирні пряники та медові коржики. Ціла родина ласощів. Виднілися пиріжки з яблучною, персиковою та гарбузовою начинкою. Тонко порізана шинка та приємні страви зі сливового мармеладу, а також персики, груші і айва. Не кажу вже про смажену рибу, запечену птицю, а також полумиски молока та вершків. Усе було розставлено навпереміж. Майже у тому ж порядку, як я назвав. А родинний чайник випускав хмари пару посеред столу. Хай буде благословенне це видиво. Мені бракує дихання та часу, щоб описати цей банкет так, як він того заслуговує. Бо нато хочеться продовжити свою історію. На щастя, Ікабот Крейн нікуди не поспішав на відміну від свого літописця. Він був доброю та вдячною істотою, чиє серце розширювалося пропорційно до того, як черво наповнювалося смачним вмістом. А настрій підіймався в нього водночас із живанням їжі, як у деяких чоловіків, під впливом міцних напоїв. Ікабот нічого не міг розглядіти, Повертаючи своїми булькатими очистками навколо, колоїв і всміхався від думки, що одного дня може стати господарем цієї оселі з майже неймовірною розкішю та пишнотою. Уявляв, як зможе повернутися спиною до приміщення старої школи, як клацне пальцями перед обличчям Ганса Ван Рипера або якогось іншого нікчемного покровителя, та як гнатиме втришиє якогось приблуду педагога, якщо той наважиться назвати його колегою. Старий Балтус-Вантасель метушився серед гостей із обличчям, що розпливалося від гарного настрою, круглим і веселим, як повний місяць. Його зауваження були стислі, але виразні. Обмежувалося плесканням по плечу, гучним реготом і настирливим припрошенням налягти, та допомогти собі самому. Але ось звуки музики із загальної кімнати, точніше зали, покликали до танцю. Музикантом був старий, сивочолий, темношкірий, котрий більше, ніж півстоліття виконував роль мандрівного оркестру колонії. Його інструмент був таким старим і розбитим, як і він сам. Більшу частину свого часу музика скрипів на двох-трьох струнах, супроводжуючи кожен рух смичка помахом голови кланявся майже до землі і тупав ногою зустрічаючи кожну свіжу пару і кабот пишався своїм вмінням танцювати як і своїми вокальними здібностями жоден м'яз жодна жилка в нього не простоювала спостерігаючи вихиляси парубка вихор рухів його фігури ноги які топотять по всій кімнаті Можна було б подумати, що перед вами опинився сам святий віт, благословенний покровитель танців і танцюристів. Він вражав усіх темношкірих будь-якого віку та розмірів, котрі збігалися з ферми і околиць і стояли тепер, утворюючи піраміду з блискучих чорних облич у кожному вікні і дверях та й з захопленням споглядали видовище, вибалушивши білі очні яблука і показуючи в посмішць від вуха до вуха ряди білих, як слонова кістка зубів. Чи міг би поводитися інакше у стані збудження та радості той, хто ганяв батогом своїх шибеників? Володарка його серця стала йому партнеркою в танці і люб'язно сміхалася у відповідь на всі його любовні фіглі. А Бром Бонс – згоряючи від кохання та ревнощів, самотньо нидів собі в куточку. Коли танець скінчився, і кабот притерся до зграйки мудрагелів, котрі разом із Балтусом Вантаселем влаштувалися корити на ганку, згадуючи старі часи та розповідаючи довгі історії про війну. Край, про який я розповідаю, був у ті часи однією із тих відомих місцин, що рясніють літописами та видатними людьми. Лінія фронту між британцями і американцями під час війни проходила зовсім поруч, тому це була арена для мародерства і безладу з боку дезертирів, ковбоїв та прикордонного лицарства. Відтоді минуло достатньо часу, щоб кожен байкар міг прикрасити оповідку дещо додавши від себе і через забутість спогадів самому стати героєм кожної історії. Тут розказували історію про такого собі дофа Мартлінга, голландця-велетня із синьою бородою, котрий мало не знищив британський фрегат зі старовинної залізної дев'ятифунтової гармати. Але ця грізна зброя вибухнула під час шостого пострілу. А ще був один старий джентльмен, котрий залишиться безіменним, бо він занадто багатий господар, щоб про нього згадувати без вагомої причини. У битві «Білих рівнин», будучи неабияким майстром фехтування, він відбив кулю своєю короткою шпагою. При цьому виразно чув, як вона просвистіла біля леза, бачив, як блеснула, ударившись об Ефес, на підтвердження чого завжди був готовий показати цю саму шпагу з дещо пом'ятим Ефесом. Існувало ще кілька людей, котрі були такими самими чудовими вояками, і кожен із них вважав, що це він доклав вирішальних зусиль до щасливої перемоги в тій війні. Але все це було дурницями порівняно з розповідями про примар і злих духів, які мали тут надзвичайну популярність. Цей край був багатий на вибагливі перекази такого типу. Місцеві легенди та забубони буйно процвітають у таких забутих і давно заселених закутках – але їх затоптують ногами юрби Волоцюг, з яких здебільшого складається населення околиць нашої країни. У більшості наших